263. De la exil la victorie Ca să se mențină, Mahomet și emigranții au trebuit să întreprindă atacuri asupra caravanelor spre Meca. Prima lor victorie a avut loc la Badr în martie 627. Ei au pierdut 14 oameni, pe când idolatrii 70 și 40 de prizonieri. Prada, destul de importantă, precum și răscumpărarea prizonierilor, au fost împărțite în mod egal luptătorilor săi. O lună după aceea, profetul obligă unul din cele trei triburi evrești să părăsească Medina, lăsându-și locuințele și averile. În anul următor, musulmani au fost învinși la Uhud, de o armată mecană estimată la 3.000 de oameni. Mahomed însuși a fost rănit dar evenimentul hotărător al acestei gherile religioase e reprezentat de bătălia zisă a șansului, pentru că la asfaltul unui persan s-au săpat tranșee în fața căilor de acces ale oazei cetate. Potrivit tradiției, 4.000 de mecane au asediat zadarnic din de două săptămâni Medina. O furtună i-a împrăștiat în derută. În timpul asediului, Mahomed a remarcat comportamentul suspect al anumitor pseudoconvertiți, precum și al ultimului trib evreiesc rămas la Medina. După victorie, el i-a acuzat pe evrei de trădare și a poruncit să fie masacrați. În aprilie 628, o nouă revelație i-a dat lui Mahomet garanția că adepții lui vor putea întreprinde pelerinaj la Caba. În ciuda ezitorilor unora, caravana credincioșilor s-a apropiat de cetatea sfântă. Ele n-au izbudit să pătrundă în Meca, dar profetul a transformat acest semieșec într-o victorie. El a cerut credincioșilor să-i presteze jurământ de credință absolută, ca unuia care era reprezentantul direct al lui Dumnezeu. Avea nevoie de un asemenea jurământ, deoarece, la puțin timp după aceasta, a încheiat cu mecanii un armistițiu ce putea să pară umilitor, dar care i-a dat posibilitatea să facă în anul următor pelerinaj la Meca. Pe lângă aceasta, curaisiții s-au obligat să asigure musulmanilor o pace de 10 ani. În anul 629, într-adevăr însoțit de 2000 de credincioși, profetul a intrat în cetatea abandonată temporar de politeiști și a celebrat ritualul pelerinajului. Timul islamului se vede iminent. În plus, numeroase triburi beduine și chiar reprezentanții ai oligarhiei curaisite începuseră să se convertească. În același an, Mahomed trimite o expediție la Muta, la granița cu Imperiul Bizantin. Înfrângerea expediției nu i-a micșorat într-un nimic prestigiul. Muta indica direcția principală în care trebuia propovăduit islamul. Urmașii lui Mahomed au înțeles bine faptul acesta. În ianuarie 630, potrivit tradiției, cu o armată de 10.000 de oameni și sub pretextul că mecanii dăduse la ajutorul unui trib străin, profetul rupe armisticiul și ocupa cetatea fără luptă. Idolii cabei sunt distruși, sanctuarul purificat și toate privilegiile politeiștilor abolite. Odată a ajuns până pe cetatea sfântă, Mahomet dă dovadă de o mare toleranță. Cu excepția a șase din cei mai îndârșiți dușmani pe care i-a executat, el a oprit pe oamenii săi de la orice act de răzbunare împotriva mecanilor. Călăuzit de un admirabil instinct politic, Mahomet nu și-a instalat capitala statului său teocratic la Mecca. După pelerinaj, el s-a întors la Medina. Anul următor, în 631, profetul nu se duce personal în pelerinaj, îl trimite pe Abu Bakrul reprezinte. Cu acest priloși printr-o nouă revelație, Mahomet declară război total politeismului. Citez, Dumnezeu și profetul său îi dezavuiază pe închinători la idol. După ce cele trei luni sfinte se vor încheia, omorâți-i oriunde ați afla pe politeiști, Dacă însă se căiesc, se roagă, împart pomeni, dați-le drumul. Dumnezeu este acela care îi iartă, el este atât îndurător. Dacă un politeist caută adăpost la tine, primește-l ca să-i dai șansa să audă cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-l apoi să plece în siguranță în drumul său, căci el e dintre aceia care nu știu. Închei citatul. linii6 Nota 10 În ce privește pe monoteiști, poparea ale cărții, Mahomed le amintește cu al prilej că trebuie să păzească poruncile din Tora, Evanghelie și ceea ce v-a fost revelată de Domnul vostru. Cei ce cred, evrei sabăini și creștini, care cred în Dumnezeu și în ziua de apoi și fac binele, nu au nicio tamă și nu vor fi întristați. Închei nota. Parcă mânat de o presimțire, Mahomet se duce în februarie-martie 632 la Meca. Este ultimul lui pelerinaj. Cu acest frileș el prescrie în ritualurile pentru Hag, ritualuri respectate până azi. În același timp, îngerul îi dictează aceste cuvinte ale lui Allah. Citeți. Azi am dezăvârșit religia voastră. Am desăvârșit grația mea trimisă vouă. Am făcut din islam religia voastră. Închei citatul. 5.2.3 Potrivit adiției la finele acestui pelerinaș de despărțire, Mahomed ar fi strigat. Citez. O, Doamne, am împlinit sarcina ce mi-ai încredințat mie. Închei citatul. Și mulți mai ar fi răspuns. Citez. Da, ai împlinit-o. Închei citatul. Reîntors în Medina, în ultimele zile din mai 632, Mahomed cade bolnav. El moare la 8 iunie în brațele soției lui favorite, Aisha. Lumea musulmană a rămas consternată. Unii ar fi refuzat să accepte moartea profetului. Ei credeau că Mahomed s-a suit placeri ai doma lui Isus. Trupul lui n-a fost înmormântat în cimitir, ci într-o cameră din locuita Aisha, unde azi se înalță un monument funerar aproape la fel de venerat în lumea musulmană ca și Kaba. Abu Bakr, ales califatii, adică al profetului, se adresă credincioșilor. Citez, dacă cineva se închină lui Mahomed, Mahomed a murit, dar dacă se închină lui Dumnezeu, Mahomed trăiește și nu va muri. Închei citatul.